EH Baiek, Eskualeriko Hamabi kantona menduetakoak ezagutara ziditu. Herrian bizi lan egin eta erabaki hau izanen daortengo kampainaren lema. Forzo 64 enpek ere aurkezpena egindu atzo pauen Eskualeriko jiru kantona menduetan ezta horaino trenkatuak. Seieun bat presuna Euskal Gazteria itzina eta kompon guai, larun batean baiunan eginden manifestaldian errepresioaren presioaren bazter eta bake prozesuan implikatzea frantxez estadoari galdegin dute. Siberuko hasial elkarteak eta odazek formakuntzabat egitea, egoaldeko presa batean proposatzen du hamar bat gazter, deia luzatuada ilabete undarrarte. Eta pilotan, batitia dukazu bereskoen buruzburukako burukako finalian, Bixente Bilba hori nagusitu zako lehen finalerdian atzo, bigarena atxaldeuntan donian egarazin, peio lagalda hariko da simun lamberen kontra. Eta aroa, Charlotte. Azte begiratu zehuriak kalmatu dela erraiten aldugu, baina nal ukanen ditugu egunean zeh, temperaturan aldetika, iru eta gradorena artianan. Eta doarekin segituko dugu, eh? biziki hasteundar txarra egin duela eta mendialdean izan da arazo frango, bere hauetan euri eta, eta bazuzabalima ba zen, bortuan elura frango hobotadu, kandantxuko elurlekuan elausobateko eta emeetzi urteko bizkaitak eskiatzaile bat ere mandu, larumatean, eta atzo hilatxe mandute. Berarekin besteiz gizon bat ere ere mana izan zen, baina hau bere ala atera zuten, eta pire neo Hain eta hemen eskiatzailean dana bat soko gitu behar izan dituzte, helau suetan ahapatuak izan eta, nafagoana los arko zen urak hiruetan oita hamagurteko gizon bat bere autoarekin ere mandu, hunek ere bizia galdu du. Elurretarat joaiteko bideak etxiak ziren atzo, bainan joanak ziren jendeen jausteko ukandutela atzo, san martiko hajitik edo guretetik auto lehoak antolatuz, hamarnaka edo hogoinaka jautsidituzte, bideak ahalbezala garbituz, aldeat elurra ari behitzuen. Eta kotorren bosteun bat autozituzten behiti ekartzeko. Eran behar daste buruan metra bat elur bota aduela horotarat gainori Etan. Egun elur leku frango, hetxirik egonen dira sobera lanjeros delakoan, elur ha noiz nahi litatzen ahal behita, hojentzat alehta iran jadabeti eta irisku gorenian. Egun untxalaz aroa hainduko du, atehtuko du bederen eta gauzak bat hobetuko dira. Eta aroaren ondorioz, garazi baigohi aldean, eskual telebistaz bestalde, ezta telebista gatedik, ezta ontsa ibiltzen, gaineatekoa. Gero sakelako teleforen xarerik ere bagnek alde juntan ezta ainitz lekutan. Eta elugaren gatik, kontseilu horoko jakin jakinarazten du ikasle garraio kendu dituela egun, halanola, siberuan, siberu basaburian, ez da autobusik izanen, laganie Santa xantagrazitik, ez eta ere atarratzetik, lagzabalerat, oska xenga indi, e, ditenden, ausaian autobusra beraz hori ere, kendua dela. Hala beste berri eta norai aldaketarako garaia ote da. Hori erabaki beharko dute egitarrak martxoan egin diren departamentuko bozetan EH bai Euskal Herrian Egiasko Ezkerriko Alternativa Bakarra Dela aldarrikatu du eta Herrian Bizi Lan Egin eta Erabaki lema hartu du departamentuko bozetan bosetan norri zan endiren izenea, bere izenean joan endiren hautagaiak agertu ditu EH Baiek eskualeriko hamabi kantona mendu entzat. zerbitzurako proposatzen duen alternativa konkretua da, beraz hori, sistema sozioekonomiko xusen bateko satua eta elkartasunean oinagitua sistemari aldaketakit gitea baino sistema aldatzea proposatzen du, gainera erreformen garai hau gako denez jendeak erabaki beharko du, beti berdin segitu Hala biorgguni hartu, Anita LPP EH bailieko bozera mailea. Be, uh, kampainari emandakogun lehon agusiak erakusten duen bezala, ahont uh, geroari buruz gira uh, itzuliak, uh, Iper Euskal Herria batean delako, eta hornean hor behar da uh, zerbait trenkatu, eh, behar du egin edo intzina, edo betiko metodoetarat, betiko jendetarat eta betiko interesetarat itzuli. Gukustet dugu, momentua hain dela importantean un, behar den huai hausartu, perspektibean gogoetatu, eta guk horiek hartzen dugu bereziki zera instituzio gaiaren inguruan dugun posizioarekin. posizioareken. Be, gure hausartu, uh, eta ikusi dugu bezala bizik hainitzak dira. Hainiz dira, eguneroko lanetan bohoketan implikatuak direnak, bada gaztetaxuna, bat dira beraz belaunaldi desberdinak, eta hemen diren guziak ari dira uh, proiektu baten zerbitzuko, eta ez beren uh, ibilbide politikoaren uh, zerbitzuko. Eta nik uste dut uh, hortan uh, aldaketa eta biziki bizik importantea dela, betiko buruak ditugu uh, guretzat erabakitzen ari direnak, geienetan hainitz mandata uh, metatzen dituztenak, eta uste dut badela garaia horikina aldatzeko. Eta bestalde nahiz eta juntatzeko proposamen hainitzukan EHBAI departamentuko bosetako lehenitzulian bakajik joanen da. Atzo For 64 eta uenPk bere hautagaiak aurkeztu dituzte pauen. Jean-Jacques Laser eta Max Brizonek presentatu dituzte, adostasunian muntatu dituzten pareak, departamentuko jogoita zazpi kantonnamenduitaik, jogoita bienzat, bost kantonnamennduetan, Aitzzina hautaketa bat egin behar dute Eskoalegian kasu hortan dira baiguramundnda jain aldea henda aldea eta ergobiatugi. Jean Jaquesserek eztu gorde Kontseilu nagusiaren presidentgoa begistatzen duela. Etat boz horietan Jean Anri agerretxe Doniban eloizundaga eta ziburutaga Juli bergara dira alderdi sozialisteko hautagai izanen. Daniel Marsage eta Batist Morren ordez kariekin, doniane loizuneko kantonamenduan, lau hauta gaiak aurkestu dituzte larun batean doniane loizunen. Seie honbat presuna, Euskal Gazteria, Aitzina eta Kompombidia Uai, larun batean, bai honan eginden manifestaldian, simonituralt segitu duzu Euskal irratientzat. Manifestaldia hastean izandako bost gazten atxiloketen kari antolatu zen. Bost muhuak pintatu zuen gaztearekin. Manifestaldia, Aintzina, EHBi, Lujai eta Echibizitzaren kolektiboak deituazen. Naiz eta atxilotuak askatuak izan, jende bazen. Besteak beste, errepresuari estop erraiteko. Zer balorapen egiten duen jakiteko, entzun ezagun txomin gaztex Aintzina gazte erakundeko kidea. Gaurko erantzuna ede haizan da, seion bat pertsona bildugera hemen. Mila esker honera Lau, lau dira aste honetan braien etxeetan atxelotu dituzten gazteak. Begiz ere, zentzu gabe eta gehegi keriaz jokoatu du frantxeas estatuak. Egun hauetan izan dako jajera mespresagajia azpimajatu behar da gainera. Polizia, zen instrukzio bulegoak, familiai atea aurpidira etxidiete, informaziorik gabe utziz. Alako muntai polizial eta juridikoak, On artesinat direla eta dugu behin eta berriz. Eta gauz ere ala dioguko. Orain koldu etxe aintzinako bozera mailak astuntutako gertakarien irakurketa egiten dauku. Irakurketa berdin da askatuak izan edo orainik atzioaldian segitu, ba gauza bera adierazi nahi dugu eh, hau begitzere sasi operazioa dela. Eta errepresioak ez duela egoterik. Ez du egoterik, sinpleki gaztearen kriminalizazioak gauza bakar bat egana idurako. Eta da, frantses estatuak ez dituela bere engaia mendoai aurre egin nahi. Ez du bake prozesuan engaiatu nahi. Ziki izagte zibila bera engaiatua deneran gainera. Bada garaia behin betiko engaia dadin eta behin betiko bere erantzun aurre egin dezana. Jozak le! Hina ez ziak le! Alakorik berriz gertaz datin, Erepresioa ez da bidea, kompon bidea horrein. Orai. Horrein ageliko, frantxez gobernuak erepresioan ala kompon bidean eginen duen nahintzina. Siberuko hamar gazte hego alderat eta bost egoaldiar Siberorat hau da hasia elkarteak eta odazek egin nahi duten urratza. Eta hori gazteri, batean egokia zaien formakuntza profesional baten eskaintzea dute helburu, bainan, ez, bainan ere mugaz bialdetako elgar ezagutzea. Hortako formakuntzaz gain, likian lekuko errealitateaz jabetzeko alak eskainiko zaizkie gazte horiek. Bien tactile garaia oda buru eta franchina la borde technique larria. Eka sa importante da uh, bai bat ukaitia mena e bai bictir l'anétique campo. Na badela e bai acheter eta e guno se xeio uh, aristico cheo onetaite. Uh, baduk demboa eta nola galcenduca la nola berge tinduc dembohoi. Importanta da dug e bai isigaia Lotua hoi, uh, bai uh, ebenko jentekin eta zuin uh, izkuntzaekin, sinpleki arremanak behar dugu uh, barnatu. Bai, uh, goetako importanta duk ebe. Nik uh, bortian maite balin badut, untsa nukek uh, bortu alkarte batetan han, jenten ezagutzeko, zerbaiten partekatzeko, elhestan aitzea jentekin. Goetako hoi uh, duk ebai eh, izigarri important, staz bat untsa duk, mena behardik amini bat jakin uh, nula bisidien ebai uh, hegoaldin. Eta formakuntza horien ardiesteko, heme zorzi urtez goitikoa izan behar da, eta siberotara behin gazte horien behar eta nahiak aztertu eta egokia izanen zaion gune bat, proposatuko zaie formakuntzaren egiteko izenak eman behar dira, hilabete undarra itzin edo hazi elkartean, edo siberoko jehi elkarkoan. Pilota norai batit dukazu finalean noren kontra ratsalde juntan jakinen da. Beaz esku uskat rinketean, pro buruz burukako xapelketako lehen finale erdian ahango itzen batit dukazu nagusitu Bixente Bilba hori behugoi eta hogoita hamabi etzen aski indahean batit dukazuri nagusitzeko hori erandauku Bixente Bilbaok. Baina ez ahasun gizenditu, baitzak ean, baitzokoan Uszen honen festiko ongi aterako nintzela, baina azkenean hainbeste partia jokatuta uh, Uste ongi nintzela, baina nire ez aski fresko, beraz uh, nik uste freskura falta asko izan dut partia honetan Hor, ahindar gutiago horrekin eta nik uste orkako baltzen dut Eta baina ito nire laira aukerak partia hori irabazteko Baina ez izahidan txakzen ez hon pasare, ez xare, ez don kintzerik uh, bukatzen Baina ez eta defentsian nahiko ongi bili, baina uh, defentsian ongi izatea aski bat denala puntuak uh, bukatu Eta bere buruaz eztu sekulan dudatu tu Alice Batitia Ducassuk. eta du la espolitika eztu tu ez pert prestigioen Hinoen baterek ausitzen, duan du, du den hastean ere, lana pagatzen du, eta entzantzen gira ainintz, ainintz, hasteetan zehak pampirekin, bideokatuz, besogain, tadena, pilota sartzeko xarera, eta horrik ustean da, pshikabatzen, lana pagatzen duela, eta zailena da olako partidetan publiko ainitzekin, eta bizitasunekin, menperatzea, eta egea erreteko konteniz, eniz sekulan kishatu egun, e, bera, bera, konteniz. Bigarren fina lerdi atxalde untandunien garazin, peio lagalde eta simun lamberen artean. Hala gure berrientzat eta orai segitzen dugu nazioartekoekin Minskeko akordioek hutsegin ondoan borroka bortitzak Ukranian, Kristofetabatitia. Bai, Minsken bilduak ziren larun batean Ukrainiako gobernuaren eta Donbaseko independentisten ordezkariak. Ez dute ago, akordiorik lohtu batak besteari Obena leporatuz. Bohokak azkartu dira ekialdean amazazpi zibil eta amairu soldadu hilbaitira azken oitala horrenetan. Gune be beroena debaltseo iria da. Lubansk eta Donetsk iris separatisten agustien artean kokatua. separatista kade dira antzatzen, hiri organ inguratzera, hanbaitira 6000 soldadu eta horiek nahizute zepoan hartu Merkel, Holland eta Poroshenko suetena egitea galdetgin dute. Eta Nigerian ere buruka bortitzak. Boko batetik eta Nigeria tatxadeko armadak bestetik buruz buru dira. Gamboru eta Maiduguri hirietan irhiauda gehihen bat honkia. bildu baitira suntzituak izan diren hirietako 1000ka indar militar haundiak ere badira bertan gonbi irian ere atentatu batentsatu dute gobernuko deskaribaten kontra, baina ez dute lortu. Jakimerdat txadeko armada beraz gataskana shaftu dela Aideko Erashwekin Eta irudi luke, iduri lukenaz istantean sartuko dira ere oinezkoekin jihadisten kopuru aldizikara gari eda da Ogoi mila alita eta boko agam agunt um, aktiboada memento untan presidente bosak baitira bi buruan